Newbury a Chelsea béli nappaliának kandalló párkányára támaszkodott, mélyet cippantott a pipájából, és elmélázva figyelte, ahogyan a füst lassú körökbe gomolyott. Hosszú kékházi kabátot és papucsot viselt, és a tűz mellett melegedett, amelyet még délután rakott meg Mrs. Bradshaw. A szoba túlsó végébe Bainbridge hevert egy fotelba, botját letámasztotta az ajtónál, egyik kezébe egy pohár Brandit, a másikban pedig szivart szorongatott, és órfacsorú füstfelhőn át szemlélte Newbery-t. Sir Morris türelmetlenül dobolt a lábával, nem bírt ellazulni, szemmel láthatóan nem jól tűrte a gyengélkedést. Bainbridge megszívta a szivarját. – De most őszintén, hogy érzi magát? Idegesnek tűnik. Newbury felnevetett. <gül> – Nem, nem vagyok ideges, csak nagyon szeretnék már kiszabadulni innen. Úgy érzem, mintha hetekre csapdába este volna. Felalá és alig várom, hogy jöjjön valami, amivel leköthetem magam. A sebeim kielégítően gyógyulnak, és egy kis szerencsével hamarosan újra hadra fogható leszek. Szükségem van valamire, ami lefoglalja az agyamat. Attól tartok, ha nem történik valami hamarosan, megbolondulok. Bainbridge a fejét csóválta. Newbury, meg vagyok döbbenve. Azt gondoltam volna, hogy a múlt heti kalandja után szívesen pihenne egy kicsit én legalábbis biztosan nem bánnám. Newberry kuncogott. Maga is, Charles, tudja, hogy sohasem bírtam sokáig nyugton maradni. Bosszankodva a pipája végét szemlélte, majd a pipa fejét a bal tenyerébe csapkodva az van dohány kiütögette a kandaló párkányra. Mereven átvágott a szobám, mozgás közben megmegrándult megrándult és leereszkedett egy fotelba Bainbridge-en szemben. A dohányzó lévő dúlásból előkereste dohányzacskóját, aztán neki látott újra megtömni a pipáját. – Mondja csak, csás, mi lett Joseph csapmenne? nel Bainbridge a brandyébe, és megremegette, ahogy az alkohol melege végig bizsergette bensőjét. Csapmenre kötélvár, és ezt ő is tudja. A pályafutásom során nem sok ennyire komoly és embertelen bűnnel találkoztam, mint az ővé, és ebben a városban azért ez nagy szó. Ami azonban rettentően idegesít, hogy a cseppet sem adott a láb a nagy képűségéből. A kihállgatások alatt egyfolytában a bűneivel hencek, hogy milyen okos volt, hogy ilyen sokáig túljárt az eszünkön. Az az ember egy szörnyeteg. Newbery gyufát gyújtott, meggyújtotta vele a pipáját, majd egy hátravetett pillantással a tűzbe dobta. Néhányszor megszívta a pipáját, hogy a dohány meggyulladjon mielőtt válaszolt volna. Nem ritka az ilyesmi csász. Egyáltalán nem ritka. szért azonban kár. Egészen rendkívüli ember volt. Bainbridge grimaszt vágott. Newbury, ha addig élek se tudom megérteni, hogy sikerült ilyen mély tiszteletet ébresztenie magában. Newbury behúnyta a szemét, amikor újra kinyitotta a szoba padlóját tanulmányozta. Ez bonyolult, Charles. Willers gonosz ember volt. Ugyanakkor rendkívül nagy dolgokat vitt végbe. Akár még azt is mondhatnám, hogy a maga módján zseni volt. A zsenialitás pedig nem mindig törődik az erkölcsel, amit néha nehéz utólag megérteni. A zsenialitás számos módon hasonlít az őrülethez. Az elme mindkét állapotban elszakad a valóságtól, az igazi fizikai világtól, az ember elvés saját gondolataiban. Newbery vállat van. Az nem vitatható, hogy Willors szörnyűséges bűnöket követett el, de azon tűnődöm, mi történhetett volna, ha a zsenialitását a birodalom javára fordítja, ahelyett, hogy ilyen rémséges módon használja föl. Newberry elveszett a saját gondolataiban. Bainbridge a szivarja végét rágta. Én azt mondom, jó, hogy megszabadultunk tőle. Cseppen szívességet tett nekünk, amikor eltakarította a színről. Nekem pedig erről nincs több mondani való. Megállt. Mindazonáltal jó végre egy újabb megoldott ügyről elmélkedni. Nem, de? Hm? Júberi visszatért a töprengéséből. Tekintete Bainbridge bárakozó arcára mellett. O Ó, igen, valóban. Habár azt hozzá kell tennem, hogy a rejtély egy aprócska része még mindig nem tisztázódott számomra. Továbbra se tudom, hogy mit keresett egy holland nemes, a Dublinba tartó utasszállító léghajó roncsai között. Bainbridge letette a poharát és előre előrehajolt. <gül> Ebben találki segíthetem, öregem. Az egyetlen jó dolog Chapman irádáiban, hogy sikerült néhány tínt összegyűjtenünk a vallomásából. Azt állítja, hogy a Lady armitage egy csapat helyi kereskedő bízta meg, akik szerették volna, ha minél több békétlen takarodik el az utcákról. Így a léghajót Pest is járatnak használták. Chapman az automatákkal tereltette össze a békétleneket, mint az állatokat, Felrakták őket a hajóra, és elvitték Írországba, ahol Chapman emberei elengedték őket vidéken. Márha egyáltalán nem lögték be őket a tengerbe, még útközbe. Nem biztos, hogy ez megmagyarázza, hogy került a hollanda hajóra, de talán segít megfejteni a rejtélyt. Newberry felélénkült. Hát persze, hogy megmagyarázza, csász. hát persze! felugrott a fotelből, fogaközé szorította a pipáját, és ahogy elkezdett felalámászkálni a tűz előtt, minden merevség eltűnt az izmaiból. A csönd egyre nőtt, majd egy kis idő múlva nyúlbőri barátjához fordult, és őrút módon hadonászni kezdte. Csász! Hadd kérdezzek valamit! Miért járná egy ide látogató nemes éjszaka váltszapel utcáit? Méghozzá egyedül, udvari kísérő nélkül? Painbridge eltöprengett. Hiásmi elő se fordulhatna, kivéve, ha az illetőnek kedve támadna megismerni az élet zűrösebbik oldalát, már ha érti, mire gondolok. Bainbridge a kezébe köhintett, és zavarba jött saját burkol célzásától. Pontosan. Ha a fickó olcsó szaljákat akart volna meglátogatni a városba, akkor minden bizonnyal kíséret nélkül szökött volna ki a szállásáról, hogy kine derüljenek kevésbé szalonképes üzelmeit. Ha az újságok kiszagolták volna a titkát, akkor az udvar szörnyű botrányba keveredik, míg ha egy lazább erkölcsű kísérő tudomást szerez a dolgokról, akkor a későbbiekben esetleg felhasználhatta volna ellene. Mármint zsarolás formájában. Newbery bólintott. Valóban. Tehát megállapítottuk, hogy ha a fickó valójában ilyen Érzéki üzelmeket folytatott, akkor ez biztosan eltitkolta a kísérőjelől, és egy alkalmas pillanatban egyedül indult neki a városnak, miután az emberei késő este visszavonultak. Newbery magában mosolygott, elégedett volt a következtetésével. Előfordulhatott -e ezek után, hogy a fickó véletlenül elkapta a pestis az egyik éjszakai kirándulásán a nyomor negyedbe, így amikor nagyjából egy hét múlva az automaták felhajtották ezeket a szerencsétleneket, már ő maga is az utcákat járta, mint az egyik ilyen rémséges figura. Igaza lehet, Newbery? Ilyen állapotban aztán biztosan senki sem ismerte volna fel. Legalábbis addig, amíg elszenesedett holtestét, amelyen semmi nyoma nem látszott a vírusos fertőzésnek, amíg korábban elpusztította, meg nem találják roncsban. A halott elég volt egy ékszer, ami alapján kijelentette, hogy ő fensége eltűnt kuzinja megkerült. Bembridge elvette a brandyét az asztaltól. Istenem, Newbury, azt hiszem maga rátapintott valamire. De hogy az ördögbe lehet ez bebizonyítani, hogy a fickónak ilyen szemérmetlen vágyai voltak? Ez nem kisvád a királyi család egy tagjával szemben, úgyhogy egy mórzsányi bizonyíték sincs a kezében. Nem tudom elképzelni, hogy ő fensége elfogadja majd a maga csupán feltételezésekre alapozott történetét. Nyúbari felkuncogott. Hát éppen ez az csász. Úgy hiszem, minden szükséges bizonyíték a kezemben van. Az elmúlt néhány napban átnéztem a feljegyzéseimet a holland királyi családról, hogy beazonosítsam a lehetséges áldozatot. Ő fensége nem osztotta meg velem, hogy konkrétan melyik unokatestvére keveredett bele az incidensbe, de az általa elmondottak számos fontos nyomot tartalmaztak. Tudtam, hogy egy fiatal emberrel van dolgunk, egy kisebb jelentőségi személye, de olyas valakiről, akit mindentől függetlenül Londonba küldenek diplomáciai ügyekbe, valószínűleg az édesanyja fontosságának köszönhetően. Miután minden számításba vettem, egyetlen lehetséges jelölt maradt, egy férfi, akinek a nevét remélem megbocsát, most nem ejteném ki. Newbury megállt, hogy levegőt vegyen, bár nyilvánvaló volt, hogy szerette volna minél előbb folytatni a történetet. De a kutatásom során számos újságcikk bebotlottam, amelyek egy félreértésről szóltak a királynő egyik kuzinja és egy rejtélyes hölgy között, aki állítólag az illető törvénytelen gyermekét várta. Az újság kis hírként közölte a történetet, és utalt arra a tényre, hogy a nő prostituált lehetett, és valószínűleg csak kitalálta az egész történetet, hogy pénzt sikarjon ki a szerencsétlen fiatalemberből. A jelenlegi események fényében lefogadom, hogy van némi igazsága meséje mögött. Sőt, mi több, úgy vélem, ez ugyanaz az ember lehetett, akinek a holtestét néhány nappal ezelőtt eltávolították a Feynsbury parba lezuhan Lady Armitage roncsai közül. Bainbridge mosolyogva bólintott. – Azt mondanám, ez megteszi. – Valóban. Newberry elégedett sóhajjal ült vissza, és felemelte üres poharát. – Nos, akkor ennek is vége. Megszívta a pipáját, fejét pedig a foteltámláján nyugtatta. Bainbridge kényelmetlenül fészkelődött ültébe. – Van azonban még egy dolog, amit meg kellene említenem, ha érdekli valami igazán különös. Newberry újult érdeklődéssel nyitotta ki a szemét. Folytassa. Biztosan emlékszik, hogy néhány napja arról beszéltünk, honnan származhat a világító rendőr morító kékpor. Ó, oh, természetesen. Akkor tájt még Morgan halála előtt, mielőtt rájöttünk volna, hogy egy tisztán fizikai valójában létező gyilkos nyomába járunk, maga említette Miss Hobbs feltételezését arról, hogy a tettes talán egy gyilkos lehet, aki az évekkel ezelőtti esetet akarja utánozni. Azt mondta, ugyanaz a jelenség csupán más emberekkel. Newberry előrehajolt a fotelba és töltött magának még egy brendit, miközben feszülten figyel Bainbridge beszámolójára. Pontosan! aggodalmas tekintettel szemlélte barátját. Mi aggaszt a csász? Bainbridge megrázta a fejét. Az egész meglehetősen zavarba ejtő. Úgy értem, nem tudom, mire véljem. Tudja, nem vagyok babonás ember. Az ég szerelmére csász, térjen a lényegre! Maga azt kérdezte, történt-e mostanában rendgyült a Whitechapel területén, és akkor még nem tudtam erre a kérdésre válaszolni. De a titkárokkal ellenőriztettem a jegyzőkönyveket, és kiderült, hogy egy bizonyos Mr. John harris a saját botjával vert agyon egy csapat fiatal, miután előzőleg a rendőr rajta ütötte semmire kellőkön, hogy egy lány bántalmaztak a sikátorban. A gazemberek megúzták, ugyanis egy helyi boltos alibit biztosított neki. Az a szóbeszéd járja, hogy a csapat nem kevés nyomást fejtett ki a boltosra, aki, mivel aggódott felesége és lánya biztonságáért, Hajlandó volt hamisan esküdtenni, hogy megvédje őket. Newbury belekortyolt a brandyébe. Hadd találjam ki. Kiderült, hogy a világító rendőr áldozatai között volt néhány ezekből a fiatalokból, akiket a váltsapaldi részben találtak megfojtva, és semmilyen személyes tárgyuk nem hiányzott. Bainbridge elmosolyodott. Majdnem, Newbury Mindegyik fiatal szerepelt a világító rendőr ismert áldozatai között. Nem tudom, mire vélni a dolgot. Túlságosan nagy véletlen egy egybeesésnek tűnik ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam. Newbury felnevetett. Ha! Lefogadom, hogy a véletlenek ez semmi köze. dőlt a fotelban. Természetesen lehetetlen biztosra mondani. Lehetett véletlen egybeesés, vagy az is lehet, hogy a meggyilkolt rendőr kollégái megragadták a kínálkozó alkalmat a bosszúra, de mindenképpen megmagyarázna, hogy miért nem tudjuk azonosítani a kékpor maradványát a többi áldozaton. A bosszú szörnyű dolgokra viheti rá az ember, csász. Tényleg szörnyű dolgokra. Talán még arra is, hogy visszatérjenek a sírból. Meséltem már magárak a Humbleton esetről? Nem, nem hinném. Rendben. Gyanítom, hogy ezt majd egy másik alkalommal osztom meg magával. Azonban bizonyítja a tételünket. Vannak olyan dolgok ezen a világon, és azon túl is, amelyekre a tudománynak és vallásnak együttes erőfeszítéssel kell választ találnia. Semmi kétségem afelől, hogy ez idővel be is fog következni. Nyúbori felhúzta magát a fotelből, hogy kinyújtóztassa fájó izmait. De most, barátom, bocsánatát kell kérnem. De úgy érzem, ma estére vissza kell vonulnom pihentetni ezeket az átkozott sérüléseket, hogy minél gyorsabban felépüljek és véget vessek kényszerű fogságom nyomorúságának. Szippantott egyet. A vendég szóba magáé, ha gondolja. Pémbrics felállt, és barátja vállára tette a kezét. Nem, inkább indulok, fiam. Melegen elmosolyodott. Aztán vigyázzon magára és tartsal rajta a szemét azon a kemény fejű asszisztensén. A hölgy nem kevés botrányt fog még okozni, ha időről időre nem fogja vissza. Newbury szívből felnevetett. <hállás> valóban kitelik tőle. Béimlis lehúzta a brendi maradékát, és átvágott a szobán, hogy magához vegye a botját és a kalapját. Nos, Newberry, akkor viszontlátásra. Viszlát, Sász! A főfelügyelő távozott. Newbury megvárta, amíg léptei elhaltak az utcán. Megrakta a tüzet, ügyelte arra, hogy a parás csendesen égjen. majd pipájából kiverte a hamut a rácsra. Kiment a nappaliból, felment a lépcsőn és végig a szobájához vezető folyosón. Megállt az ajtó előtt és a kilincsre tette a kezét. Egy kicsivel arrébb a dolgozó szobája, janérón lógó ajtaja be volt támasztva, mivel még mindig viselte Veronika drámai belépőjének nyomát. A következő néhány napban meg kell majd csináltatnia, ami teljesen visszanyeri az egészségét. Tétóván visszahúzta a kezét a kilincsről. Az egykori nyílt vágások helyén összeford sebei élgalmatlanul viszkedtek. Végigment a folyosón. benyomakodott dolgozószobája idomtalan ajtaján, majd jobb híján betámasztotta maga után. Felkapcsolta a falon lévő gázlámpát, mire tompa fénykör áradt a helyiségbe. A dolgozószoba pont úgy nézett ki, ahogy hagyta. A kanapéhoz lépett, leült, miközben a kis barna üveget fixírozta a sarokba. A félhomályba éppen csak ki tudta venni a szakadozott címkét, az üvegben pedig az ismerős folyadékot. Mellette az asztalon egy fél vörös bor is volt, amelybe egy használt dugót helyezett, bár a vörös bor valószínűleg megromlott az elmúlt napokban. Megdörzsölte az arcát, majd némi bűntudattól vezérelve az ajtó felé pillantott, tudván, hogy a hálószobájába kellene mennie. Felállt és el is indult a folyosó felé, menet közben azután a és mégis erősebbnek bizonyult. Átvágott a szobán, magához vette a két üveget, leült a kanapéra, és felkészült az áldott feledés nyugalmára.